Хто ж насправді відкрив Північний полюс? Деякий час було прийнято вважати, що Північний полюс відкрив Роберт Пірі. Йому присвоїли звання адмірала і вручили медалій Орден Почесного Легіону. Пірі – один з найбільш одержимих і успішних, але і найнеприємніших людей в історії полярних досліджень. Він був справді видатною людиною відважним і завзятим у досягненні поставленої мети, талановитим організатором, але ним рухало чистолюбство, жага слави. Фредерік Кук, син незаможних німецьких емігрантів, став лікарем, працею заробляючи на навчання. Погляди двох дослідників Арктики були діаметрально протилежні. Кук не шукав слави. Справжнє задоволення дає не сам факт досягнення мети а подолання – перешкод на шляху до неї, писав він. Я не шукав визнання і нагород від держави, не вимагав ані орденів, ані грошей. Моє єдине задоволення – то відчуття торжества людського розуму, сил людини над нескоримими, як вважалося досі, силами природи. Пірі, стверджуючи, що він був першим у відкритті Північного полюса, звинуватив кука у шахрайстві. Усі переваги були на боці Пірі – світова популярність, підтримка влади і численних спонсорів. Конгрес США розглянув справу про відкриття полюса, і Кука оголосили шахраєм, який прагнув слави. Але сьогодні вже не лишилося сумнівів у тому, що Пірі свідомо пішов на підтасування фактів. З матеріалів його особистого архіву з'ясувалося, що він не дійшов до полюса через навігаційні помилки і брак харчів. Незаперечних доказів того, що Пірі і Кук були на Північному полюсі, не існує. Мало ймовірно, що їм це вдалося. Але якщо Кук швидше за все щиро помилявся, то Пірі використовував свідомо неточні методи спостережень, усунув всіх кваліфікованих свідків, а також зробив усе, щоб конкурента вважали брехуном. 12 травня 1926 року над Північним полюсом уперше пролетіло повітряне судно. Це був дирижабель «Норвегія», на борту якого серед 16 учасників експедиції перебував норвежець Руаль Амунсен.